بنا در پیل مزاری معلوم بینای در پیل مزاری معلوم پیل مزاری بسنگا چودی جی داگی دو زودگو رو تایی قدر تبایا جاہ! کو تنزری کو ازری کو نزری کو یا ضرب واحد مذکر غائب تجربو واحد مؤنث غائب اضرب واحد متکلم مذکر دائم متکلم تا تورستیکي سره باندې جوړ شي زراवत چې هغه په دې معلوم و څو نو خاصه کې معلوم بناسو ادا وړي چې گزاري معلومه جوړېږي نو یا هرڅو گروپ په تعینه ونه گروپ په تعینه نه سمه نه سمه مراده تا یا دامنگا ده دا ده پسر که رونا را. یو حرم دو بروکه اتاینونا دام ده دا ده ده مزاره پسر که دمازی پسر که رو او سوا خریمون چی چه را نو چی چه پسر که رو رو نو زرابه ده نو چی چه تیجو چو یا زرابه نزرابه ازرابه نزرابه دیو بیا تاوالید شا را اغلا لکار تاوالید آبا حرکات را اغلا نو زه دې وژنه پاکه لم متی شي کالکه نتیجه دې جوړ شو او ما قبله او قبله څه نو یازریبا تازریبا ازریبا یا زمي عربي نو د ماره بوله د زمي شو د دې په څه دا خبر ودا چې دا حروف هيټینا موږ ته مضارع پدغه کې چې کلم ماضی نه مضارع جوړول نه حروف هيټینا په کې څرګندل کته دا سوال کې چې دا حروف هيټینا ولې زیاده کول څه د فارې دي نو موږ ویل <سؤال> چې د ماضی او د مضارع په معنا کې फरक دی. چې د ماضی او د په معنا کې फरक وښیئ چې په کار کې د ماضی او د مضارع په لفظ کې څه شی نو د فرق راوستلو لپاره موږ له د مضارع کې څه د چې د دلالت له <سؤال> اختلاف <سؤال> د اختلاف په لکه څنګه چې د په لفظ کې اختلاف دی نو خاصتا د دې کوم مارکوم چې ده استراحه یاده هوا کڅوړه ځوان کي چې ده هر مهته نه پدې چې یو ډول نو دا دې په سر کې ولې چې کې نه چې ده یو دې ما دې اکثر یو مثلا زراعت او دا څنګه مضارې ټول او په اخر کې دښتې نو چې نو زراعته بسي شو نو زرا او جوړ ته چې یو لې زرا په بسي ګالي زیاتوال نظراباب ستې جوړ شو نو په دې ډیرو څه راته کې څه څه ارته را نو دیو چې نام کا اویا خو په تباس نه را ته غوډه په عمل ته پدې نوول باندې نو دیو چې نه زیاتد پاور چولېته بلکې زیاتد تخصیص کوله ما زیات او پاکلي ووطي یذری بو کې تنازته تعکنکه چې څوارېدار وو حرکت ران بده و چې دا پاکلي مو په د دې یا تری بو تر بو را تری بو نه تری بو بنا کړن ذرا بصیرا واحد مذکر غای کلمہ ذاتی معروف بود جو فاطم سے غازی معروف نہ کنا یا گھر پاس شروع کیتا نہ یا ہر دو شروع کیتا نہ مفتوھا بس قوری پاک کلمہ مصدر سکو دو پاک کلمہ دراولہ ستر باوکم داخل تر ما کا تے اکیڑا کثردا ما کا جیسے سمتی ش ورک و زما ای رابر تر اسی استراوردن او زمم یہ عربیہ پاتہ تو نو در زرا بہ نتی چھ دیو سو یذری بو سذری بو ادری بان یرا از یسیو پینا کرتا یذری بان دچانہ زورسوی دا یذری بو تسلمو کو الف علامت تثنیہ الف علامت تثنیہ و ضمیر فاعل یذری بان کی دالیش عم علامه د فائده او هم علامه د تسديده بفتحها قبل تردا فتحيده مع قبلنا و لون مقصوره او لون مقصوره ايواز جمع ايواز اذهمي كد واحد کو چې يضربو واحد کو تراخير درو نن پاتل کومر پچتي چې کو ايواز څه نو دي ضربو له چې دي او شو د ضربه دته کور دغه خبرې وي ده دا مخې بار بار منولي دا دليل چې د علامه د فائده د تسديده او دانو کې د دا داعو درغله د دا چانه زمې نذري وځ ندي نو ثنو نيچي کېول کېږي ولي استقمع يع رتا مذاري د کنا مذاري معرب ده نيات ريغو کې علامه غیر افشې ده علامه دا رفع کې شه ده او اجريبان هم مرقودي اجريبان کې شه دابا شفا غیرت په المضاري کې راځي ته بده دا دغه مقصود چې خالد د نواسي په دستانه او د دې کونه مرخوده دا ول مرخوده د کدام خالد د نواصفو او د الکه علامه ضرب کې چې د دې باندې وزریبونه کوي دا ځمونه ده دانون دا اسباتونو کې راغلی دا علامه در ضرب ده او د تنون عربی څه کوي چې کوم فرد کې را دي او کوم د تښتيو جمع کې د تشه راځي یا تریبون کڅوچه شو یا را راځه تریبون نه کړدان یا تریبون چې دا مستخدم ده یا تریبون ده یا تریبون سره واوي تاکین علامت جمع مذکر یو او علامت زمین فاعل سرد ذمید معقبل ده ځکه چې و ماقبل هو سر جما وړي نو ماقبل سر جما ورته او دونی مخصه ایور دغه زمينه چې په مؤخر تو ورته فاوسته د تریبون چې شي و Pointد وی هفتی NH آدوه بیناترن و وی فهون 같یم ها م applاقزید این زمین فه او زمین د هاته رنس ای فیان نوتی س um submarine مقبل بس مت SL if سرخ rezمین او نونی مبتوحات در واحد حلومBraety دان‌پایت که Spring وی هفتی رنس ای طا قورا در واقع در واقع داکتر تجربه کوم وخت کې دا تجربه نه د خاصه تجربه د ستولو په اړه عارف علامات تसनीه او د او نو نیمه سره یوځای وځه د سمې راینه او په پیلوسته په تدریبانې کې وښه او د فعال تر دې پخې دمخه خبرته کاله په خپل استراتیژي وغارې مضبوطه دي نتیجه د ماخبل په کامره او نو نیمه سره یوځای د تمرینې په وحیدو باقی چې مرتبطې دا فیقال د جن مؤنث دا پسر کی چی شه وو تر جیغو نو سته لمطالقه نون مبسوطه علامه جن و نس یو او دانو فاعله منت ده جن مرقوم متصل فاعل مداو پسیر فرد سکون ده معقبل نہ ور پسیر فیاسکنو چی شه دی شور شو او اغا یام فتاثر سر... ده فقام فیاشر بدلتا نو دتجر کو ر چی شه نو شو یز رقم نو نو و زميلي فائض تشكري مع خبر تاريخ استرا ودا طاره بيان مرتن تنا قام پیاشر بدل د تدریبو ني سيګن تيجو تجربانه تدریبو نه دا د چافه شانته نه ما چته شي د تجربه او د تجربه پر شانته تدريب نه راست تدریبو دا چې غوډه واحد موانس مخاصر چې دا د ثاني دولشه ودا الک اعدادو تجربونه دولشه دا څنګه طریقې سره الکیا سینه علامه ثاني او یا ځکه زمير د فاعل تجربينه کې ها دغه اختلافه جمهورونو حاتو مسله خداده تجربينه کې دا یا نه ده دا یا چې هر هم علامه ده او هم علامه ده تا لکه فاعل دا. نو دیوچنا علاقه ده کوله ککه نو دا فاعل دي چې څرګندې زميره ده او باځو چې نا دا. دا تجربينه کې دا یا علامه ده چې ده او فاعل ددي در مستصله غه ک ک دی لکه فیل دی خو دا د جمو مسک دی تجربی نه را تیو به ناک تجرریبی نه مشتته د تجریبونه یااکنه علاد د تایس ظری و او زمین د فیل نه د بعد د ف د بعضونه مور جمور دي د جمور دا مسک دی چې دا یار ک د دا علامتشي د فیل هم دا. با ک معقب د ت کاشاول را وستله ځکه یا معقبشي غواړ مقصور وړي ونې مفال ل د مکتي زما ې ه چې په واحدې تجربو کې چې کوموه اغور پهچهرا وړداخل تا تجربو غشت تجرریبي نهود تریبانې دوم د تذبي نه جوور شوي دی یا ساکننه عمده ساسب حزب کو او علیف علامده زمین د فل سرد پخید ما قبل نزدک علی ما قبل تشیغاری فتح غاری نام ور قشراولو او فتحین را په کسره بدل کړن فتحم په تاسو نه بدل کړه کسری سره بدل کړه نو د تجریبین تشیشه جور شو تجریبانو تجریب نشهاله دغه مؤنث چیغه ده دا د تجریبین ته ور شویده نصل بیا اونون د واحد حذف کو دغه قزیبانین مفتا علامه د مؤنث او ضمیر د فاعل یا ورون یا ورون چی دا د واحد علامه د هم بجز دې په ځای باندې نومي مفتوحه علامه چې موالف و زمير فاعل او زمير د فاعل قانون نه د تصريف دانون هم علامه چې موالف تا اهم راشي چې زمير پرکو متصل دي چې رې فاعل امر نو دا و زمير پس فاعل پس کوری ما خبر سره د سکوند معقب نو ورکو تیراول نو تدریبي نشته چې جوړ شو تدریب نشته چې جوړ شو بناي ماز مضارع مجحول مضارع دا و, و, و, و, و. دا یو و... دریو دا یو زрабоتو دا پاتل کې یو دریو تدریب او دریو نو څه ته لموکه چې کله ماضي مجولہ جوړه مزاری مجولہ هر پیوړتم زمو ورته او ما قبل اخر تم چې ورته کثر ورته نو هغه د دې نتیشه جوړسو یو زрабоتو زрабоو زрабоو نو زربوتې کوو دا قانون د دې مجاری مجولې والا مجاری مجولہ بسنګ جوړېږي داغه د فارسي تعالو قانون نه قانون د فلم زاری مجولې چ فل مزارع مزوله چ جوړيږي دا غوړه لپاره چې کله فل مزارع مزوله جوړيږي نو هر په اول کبه زمور کول او ما قبل اخیر ماتیشو شي فتحه ور خو په دې سره سره که په هر پہول باندې وي او ما قبل اخیر باندې شي نه وي فتحه نه اول باندې زموي یا وڅیب ما قبل اخیر ته فتحه ور که ما قبل اخیر باندې فتحه وي نو به هر پہول به شي ورکو زمور مثلا یو کریمود هر پہول باندې تیار دنه چې ماځمو جوړه جوړه ما قبل اخر غاره هغه دا په فتح ورکونو چې په تن جوړي اوس او چې ما قبل اخر باندې چې ګلګه صحابي لك سمع يسمعوك يسمعوك ما قبل اخر باندې چې ار فتحه ستل نو درته بس تلکو ما قبل صرف علامه مظارعه باندې چې ورکو زما ورکونو چې په تن جوړي یسمعوك رذ یضرب تدرب اجرب ندرب بناکتن الاخری یضرب الاخری فی المضارع المعلوم چون چې دا فلم جاری مجهول بیناکنند حرف اول رزمہ حرف اول تم چې شورتہ جگہ حرف مضارع ات تا د لکې و قبل اخره فتحہ او ما قبل اخره تم چې شورتہ فتحہ ورکر قانون د فلم جاری والا مجهول د مضارع مجهولې والا قانون او دا قانون حکم دي چې وجوبي مقصد او معما د قانون ده چې در هر مخاليف مزول، چې هر مخاليف مزل جوړ هر په را زما هر په ور ته زما ور کول او ما قبل اخر صفه ور کول کیږي وجوبان خو شرط دا دي چې په مزل معلومه معلومه هر په ور باندې زما او فتحانه وي او وسی چې غاره برکیا شي معلوم برابر معلومه چې دانو رسول چې په چا باندې خیاست مثلا یزربانی فو یزرب با یزربانی قياسه یزربونه په تابانه قياسه یزربونه باندې قياسه تو زربو په تجربو باندې الیخري ټول په معلوم باندې قياسه ورپسې صفه فعلې چې فعل ثابت کړي چې د په کار کوم کې باندې کې فضا ماتو سره باندې کې په طریقې ته دي حدود سره او مونږ ولې صفه کوم مشابهت ورکړي فضا ماتو سره باندې په طریقې ده څو اوسه ایستې فعل او فلم زارې د مشابهت لري اې صفایل چې د فعل مضارع سره هم په عدد د حروفو کې هم په حرکتاتو کې او هم په سکوناتو کې شي او هم مران مناسبات لري فعل مضارع حال استقباله راځي اې صفایل په حالو د استقبال باندې حالت کوي او ظار بده ظاربن د پښتو کې چې یو یذریو شي کله موږ د دین څخه د فعل مضارع جوړول نو څنګه چې غدا اې نو علی دا ی علامت مضارع شودام تیسې څه کو حذف کو ما بعد دا ضوابط پا کړو څو کلمه تم حرکت اچاور څه پټه دپان روسه الف علامت چې فایل مرتخره ورو او اخر کې دا پابن تنمینی سمكون علامت شمت ور پټې په واسطه نو دا یې تریبونه تیسې جوړ شو راکان دا ریګونه جوړ شو او قاعده دا فائل ده 30 مجردو د شپغو بابونه دي 30 مجردو سو بابونه دي د شپغو اور په یو وزن باندې راځي تابع کیداله فاعل او غره اسم وزن باندې دي اسم ته مزیدونه په عینې هی په وزن اسم فعل مضارع معلومی سره دي د فعل مضارع معلومی چکو مولګنده اسم فاعل په عینې هی په چار وزن سره دي د معلومی په یو فرق څخه فعل مضارع نه باغه یا علامت مضارع لري کی او داغه فزای بچی شراودي مين بسم الله لك اکرم یکرم او وی مجیدون ده او چې دا دینه مونږ چې فایل راوړي نو صرف یکریمو کې بلایا چی چکه لري کی فزای بچی شراودي لك نو چې په ورن جوړشي او آخر کې تمن توکون علامت استخراج جوړه نو مو کریمون بته استخرج یستخرج یستخرج کې بل لري کی نوچی شئی می مضمومہ برای اوڈا و آخر کی تعمیلی شئی باتنی جور شی، مستخریزون دے ایک تصابہ، یک تصیبو کی بلا یالرکی می مضمومہ برای اوڈا و آخر کی بتنویی داروی شئی باتنی جور شی، موک تصیبون دے قانون بنا اسیم فائل، زاربون را عزیت ریبو بنا کردن زاربون دیت ریبو نجور شو دے، حرف مزاری را حضر کردن حرف مزاری تنچی شئی کردن، یا علامت پا کلمه را په حد حد پا کلمه څه پر ثور ګرځي چې دا بي ثا کې نه شي بعده ورسته د فان الف علامتې صفایل کرا وردان الف علامت اسم فایل ورڅ شي پيوسته ترمی علامت چې دا په خسر ورڅ شي پيوسته نو د یزې پهونو چې چه ژور سو زارې دا د دښني فایل ولا قانون حکم د وضو بي مطلب د قانون دا ده هر چې د صلاحي مجرده د شفق بابقون نه پوز د شاکه راځي قائم او د مزیدونه په وزن د فعل مضارع سره دي سره فرق ده دي چې هغه بیا علامه د مضارع همست کی په ځای د علی بمیم مزومه په اخر کې سمينه علامه لیست پر اوري هر پای هر شی پای هر یو شی پای د سلاشي مجردونه غالبا هغه غالبا هیڅ ځکه کیفو سره کله د ادور اږي چې په کوشبر اچی ندا بیا په د پایل کوزه باندې راته په وزن د پایل سره او غیر ذلاثی مدردونه په وزن د فلمضاری معلوم سر راضی ان باب او دوم را خبر ادا کی می می بجای هر کته نا می می مزما ا په ځای د حروف کته نو سره یو کثردا دل ما قبل اخره ما قبل اخره کثر ور ک کثر تکثر مثال په تو ور باندې کثرکم بات کنا سره ما قبل اخر, آخر با باندې مزید استخرج استخرج د کلام یا په ذميم راوړې او را په باندې کو سیسه راوړې د راته حرکت د تاور کې کسرې ور کې نو چې به دې جوړ شي مو ترکا دښون بځای کې او کسر د اذن ما قبل اخیرا ما قبل یو څه به کسر ور کې اګرنه باسه څه څه پټیښه نوي کسر و ته مينې در اخیسترا ور دن او ترميستو او ترخه پتيږيکي اخر کې پتي پوهسته کي نو دا کا څنګه ول شي را دي شي فائدې شي زاريبان را زاريبون بنا كردن زاريبان دا تصنيده دا د زاريبون مو مشخص دي الف علامه د تصنيغ دا ادا خبر مو مخې ده تکړه چې په زاريبانه کي د الف نه ده تا صرف علامه د دا علامه د فاعل نه ده بلکه د دې پانڅي شهرادي زمينه سم زمينه با ما خبر ته ګوري كلا زمينه د روماراتي كلا زمينه چې شي راشلکا ان تو پکشي را نه نه راې کله په کېشي را کل <سؤال> په حنو په کې راي نو دا زما مختلفېماثره د کورې علی علامده ترسنی د پې د مع سره حالون م یوز د ته یا ی د اوس دا غریبانې دا ع ک خوزارریبونو که نه نوته ظریبانهې تی د ظریونو علی عمده ترسنییا او یوز په ظریون باې هم زمت هم اون چې چې ل من دانون هم عوض در زمین نده یا خدا دا چه در زمین نرغله یا عوض در چه تنوین نه یا عوض در زمین او ده؟ ونینگوالو نرغله ده اولی فارامه ده تسنیم صره دفقیل ما قبلنا اونون مقصوره عوض در زمین یا در تنوین یا هر دو در واحد و چی پم واحد که در اشتر او رندن پاکیز گروپتی پیوست کرا نسی شده ندوشو تا از زاربان د ظاربون را ظاربون فراکتن ظاربون چې ژمو مذکر صفای دغه ده د چېن فایل ده دا پرکتی ظاربون واو ساکنه علامه د زميږ مذکر ست علامه د زميږ د ذو ذو علامه د فایله نده برځمای ماقب سره د زميږ ماقم نه ما او نونی مپطاع وز د زميږه په ظاربون مالکم يا عوضه تني يا عرضو يا عوضه زمي او دو پنې ګړو چې په واحد داره بونه